Първата лекция – Суфи, втората лекция – Алхалач, третата лекция – Чудният на Страдин Ходжа. и три идеи за размишление. Първата – Мистика, втората – Мистичната мъдрост на Алхалач, третата – Чистият смях, следваща лекция на 3 април. Така, започвам с първата лекция – Суфи. Исляма търси знание, а суфизма търси самоотреченост. Суфизма постига същественото, вътрешната истина. Когато суфи постигне истината, той постига скритост. Суфи постига, казано по друг начин, суфи постига такова знание, което превишава Божия закон. Истинската религия на суфи, това е океанът на истината. За суфи Бог е отговорът на всеки въпрос. Суфи не желая злато, а благият поглед на Всевишния. И Исещам се с Учителя, достатъчно е през целия живот само един път да видиш този поглед. Не два пъти. Два пъти вече е много. Един път и промяната е белега. Затова е тотална коренна промяна. За усещащият реалността не са нужни никакви доказателства. Той и не ги търси. Нито ги доказва. Удоволствието, казват суфи, удоволствията затварят канала на вдъхновението. А страданието идва и ги отваря. Отварят тези врати. Истинският суфи не очаква добри времена. Той просто живее в тях. Няма други времена. Постоянно е Божието време. Няма бъдеще, няма и минало, няма други времена. Суфи живее в Бога. Властта в себе си, казват Суфи, можеш да я победиш с смирение. Властта в себе си можеш да я победиш. Това е методът. Смирение. Отказалият е се да върне дългът си към друг човек, Става длъжник към Бога. Ако искаш в твоите думи да има сила, не ги прахосвай напразно. Или както даусите казват, пестеливост. Голяма пестеливост. Не ги раздавай така лесно. Няма нищо случайно. Всички житейски ситуации водят към определена цел. За просветлената душа Самият живот става свещено писание. И казват цъфите Бог посредством човекът строи своите планове и ги реализира. Значи Бог посредством човекът строи своите планове и ги реализира. Който видял истината не се нуждае вече от никакво учение. На последната лекция сега в София стана въпрос за Богомилите. Само искам да кажа, това са същества са страшна воля. И затова истинска воля, разумна. И затова те са видели пътят си от жертвата. Там само споделих, че ако тези хора бяха избрали злото, нито църква, нито инквизиция, всичко ще е да избледнее. Но, по Богомил го е казал, ние не въздаваме на злото със зло, защото ще го въздигнем. Те са избрали съвсем друг път, истинския път. Но това е страшна воля, която наистина постига по-дълбоки неща. Казват, пупко на Розата, какво прави цяла нощ? Розата отговорила, събирах длани. Молех Небето да ми разтвори сърцето. Най-здраво се явява това сърце според суфите, което боледува и тъгува за Бога. Това е най-здравото сърце, което постоянно боледува, с скърби и въобще боледува в най-дълбокия смисъл на думата. Това е и оздравяването на това сърце. Суфи това е несътворение човек. Суфи не вижда света, той вижда същността. Да виждаш света значи да не виждаш същността. Да мислиш, че тук стават някакви събития, някакви неща, означава да не виждаш дълбоко вътрешните неща. Алфарит казва, в сравнение с моят източник, безграничният океан е подобен на капка. Наистина този, който е постигнал Бог в себе си, този безграничен океан е само капка. Вътре в мен казва има далечно разпростираща се светлина, при която светлината на слънцето е като слабо блещукане. Със всички бъди, казват суфи, но избягва е общуване. с всички бъди, но избягвай общуване. Избягвай общуване и близост. Любовта няма цел. Тя самата е цялата цел. Цялата същност. За малко ще се отклоня. В София казах и пожелах. От се иска още през новата, през следващото време, новата година пък и отнес ежесекундна практика, не ежедневна, вече е късно, ежедневната е разтеглена, ежесекундна практика. Казвам това, защото искам да ви кажа какво означава думата практика. Думата практика означава в нито един миг да не се отделяш от същността, от любовта. И казва Чан будизма. В момента, в който допуснеш най-малката лоша мисъл, това е неправилна практика. И означава всичко друго вече, което практикуваш, дишане, медитацияки, каквото може да съсетиш, ти вече не си в практиката. Не си вътре в същността. Простичко казано, ясно и важно. Смирението е пътят за израстването на мъдреците. Съдбата, казват суфи, е противоположност на чистотата. Съдбата, това означава затъмненост. Съдбата е едно от качествата на човека, а чистотата е качеството на суфи. Чистотата не влиза в качеството на човекът. На човешките качества. Чистотата няма отношение към действията. Чистотата е принадлежност на любящите на Бога. Може да правиш всякакви действия, това още не е чистота. Но когато си вътре в Бога, когато си вътре в любовта, това вече е чистота и с действия и без действие. Казано по друг начин. Чистотата е качество на любовта а не на действието. В тежък критичен момент мъдреца може да ни ти помогне. И това е да е за твое дълбоко благо, така че приятелят не се познава в нужда, а в тайната на любовта. Чистотата е нещо, което е скрито от ума. Тя пребивава в Бога и умът не може да я разбере. Зачистият злато и прах са едно и също нещо. В Софизма чистото сърце е духовна реалност, а не чистото сърце това е земната реалност. Така наречено калп или сърце. Сърцето е субстанция, чрез която можеш да отстраниш, чрез която можеш да станеш истински човек. Вътре в сърцето има нещо, което е мярка, чрез което можеш да станеш истински човек. В чистото сърце е цялата религия. Суфи казва, сърцето е розовият храст на душата. Това чисто духовно сърце е място за тайните на Бога. За Суфи Емоцията е деградация. Тя е падение от нещо много висше. Тя е падение от любовта. В нейния най-чес вид. В истинското сърце няма да намериш нищо друго, освен Бог. Суфи казват, когато имаш истинска любов към един човек, ти откриваш Бог в себе си. Ти откриваш Бог в себе си.